А тепер послухай, що тобі скаже бабуся Марфа. Зараз ми підемо на кухню, і я спечу для тебе млинці. А потім ти скупаєшся і вберешся у теплу гарну сукенку. А ввечері ляжеш у м'яке ліжечко, і я тобі розкажу казку. Ти будеш маленькою, доки захочеш. Ну то як, залишаєшся у нас? Так, залишаюся, згодилася Христинка, зробивши перший у житті вибір. І старі і діти обмежені у виборі. Старий знову відвернувся до вікна, поринувши у думки, які викликає сніг. Він уявив, як колись покине притулок під час снігопаду, залишаючи у снігу сліди, які, хоч недовго, але проіснують, зафіксовані пам'яттю, небом, під товщею інших снігів. Це ніби символ його перебування в притулку, хоч іноді здавалося, що він прожив тут так довго, що міг би залишити сліди навіть у камені. Хтось міг би подумати, що старий створив притулок. Однак він був лише прибульцем, частинкою великої душі притулку. Антон попрощався, бо все, що можна було сказати цій дитині сьогодні, уже сказано ним і старим. Сніг падав уже повільніше, рідше, ніби скінчилися його запаси в небі. На дворі він зіткнувся з хвильованим Джоном Смітом, що поспішав йому назустріч, бажаючи повідомити щось важливе. Це було написано в нього на обличчі. «Лізник!» – випалив Джон Сміт, витираючи з лиця м'які клапті снігу. Він полетів на паперовому зміїві, він розіб'ється. Хоча Антоній був застуканий з Ненацька, але він мав досвід життя в притулку і негайно кинувся Джону Сміту на допомогу. «Глижні, – м'яко сказав писар східних воріт, – я певен, що він зараз дивиться, як падає перший сніг». Він не може цього пропустити. Із нас усіх тільки старий Іллі полюбляють дивитися у вікно. На плечі Уллі сидить щиглик. Звідки ти знаєш? Я бачив зовсім інше. Ну, походимо подивимось. Ні, похитав головою Сміт. Я змерз. Подивися сам. Тобі це по дорозі. Ти не думаєш, що я тобі не вірю, спинив Єван Тун. Ти бачив, як Лі полетів. А я зараз побачу його у вікні бібліотеки. Нічого дивного немає, коли ми обоє бачимо одну й ту саму людину в різних місцях. А хіба можна бути і тут, і там? Одночасно? Що ти? Лів просто дуже швидкий. У таку погоду небезпечно літати на паперових зміях. А ти колись літав? Ні, у мене запаморочилося б у голові. Але спостерігати, як вони літають, приємно. «Ти знаєш, що до нас прийшла маленька дівчинка?» «Ні». І сталося щось дуже дивне. Я вів її за руку до старого і раптом опинився там, де вона жила раніше. Там було темно і страшно. А вона сиділа під дверима, такими зі скла, і простягала руку. «Як ти гадаєш, це був той світ?» «Можеш не сумніватися», – криво посміхнувся Джон Сміт. «Але як я туди потрапив?» Певно, ти ясновидець. Кажу ж тобі, там було темно. Ти що, ніколи не чув про ясновидців? Ні. Але чому це сталося? Може, через те, що я взяв дівчинку за руку, бо дітей треба вести за руку? Тоді я не торкався прибульців. Навіщо їх торкатись? Звісно, навіщо. Дивною була ця перша зимова ніч, ніби сніг відчинив перед мешканцями притулку небо. Найбільше це відчули Джон Сміт з Антоном, але й інші спали неспокійно. «Дівчинка, яка принесла сніг», – сказав про нову мешканку лікар, вкладаючи в слова лише йому відомий зміст. Отож ця дівчинка недовго лишалася під опікою Марфи. Старенька покірно прийняла це. Вона не знала ні дня, ні години свого відходу, сподіваючись, що на це дасться їй якийсь знак. А поки що їй треба глядіти дорослих прибульців. На малих дітей їй уже забракли і часу, і сили. Дітям треба віддаватися повністю, а її серце б'ється щораз повільніше. І казки нагадують щось таке, про що воно б боліло забути. Щоправда, тепер їй було легше. Багато допомагали і Зедор, і Джон Сміт, який через негоду не міг довго просиджувати на пагорбі. До нього в неї були особливі почуття. Джон Сміт нагадував сироту, котрий вічно шукає матір і не може знайти. Маленька Христинка мала мертву матір, і Зедор свою покинув, а цей не мав нікого, і тому викликав до себе безмежний жаль.